Я прислухався до розмов у підворотях. Може, почую ще про якусь аварію чи катастрофу. І не обманувся в очікуваннях. На ринковій площі залізничник розповідав про те, як під мостиськами зійшов з реєктоварний поїзд. Навколо мене несподівано завирували біди. Мені стало не так сиротливо. Покуцький не повірив би, що вранці я стояв на краю безодні. «До мене повернувся дар шкелювати життя, і я втішився, що Покутському вдалося продати касу-гарту, і я міг віддати Грушевичеві гроші, які позичив, їдучи до перемишля. Якщо Павлюк вирветься на волю, – сказав Покуцький, – спробуємо натискати на власті, аби місцевим давали роботу, досі стараються для польських переселенців». «Хіба між вами нема комуністів?» – запитав я, здивований цим поворотом. «Чого ж є, але це люди, яких треба вчити?» Покуцький зробив енергійний кидок рукою. В очах засвітилися іскорки. Якби повернулися кадри, ми б заварили кашу. Нині кожний майстровий чоловік прокинувся розумом. Мене не залишав подив. Я знав Покуцького як чудового фахівця – сердечного діда і грокотуна, коли мова заходила про політику. Тепер я бачив перед собою Покуцького, який чогось прагне і навіть натякає, як поводитися, з ким мати спілку. Як завжди в таких випадках мене підмивало випробувати його віру сумнівами, та я стримував себе, я тільки сказав, Плакучі верби зробили корейців людьми довірливими і кволими. Покуцький навіть бровою не повів. Тоді я розповів йому про перемишлянського полковника і його досліди. Майстер щиро розсміявся. Від його сміху у мене на душі стало певніше. На вечір казав правду, що іноді не здогадуєшся, що можеш виконути. Я загладив провину перед майстром, мальовничою оповіддю, а про невечора подумав, що коли його поляки обізвуть бандитом, я ніявно ні про себе не буду не погоджуватися. Якщо людина живе пекельною ненавистю, її навряд чи захищатимуть. «Заночуєш у нас?» – спитав Покуцький, озираючись на двері до кухні, де мучилася від болю голови його стара. «В такому разі йдусь і грію чай». Ця іроцька невечорова ненависть, очевидно, явище закономірне. Коли одна з двох націй пригноблена, то як би там не викручуватися, а таки провадиться війна між народами. Так, війна. «Цукрувати сахарином?» – запитав Покутський, показавшись у дверях. «Цукруйте сахарином», – відказав я, смакуючи подивне поєднання слів, якого навчили нас поляки. «Питаю, бо ти на серце скаржився?» «Господь з ним!» «Бери, бо пече чортове зілля!» Я взяв з майстрової руки склянку. Його тремтяча рука так мене чогось вразила, що захотілося поцілувати її. «Гризи сухарик!» запропонував Покотський і додав півголосом з турбону. «Стара моя на очах! Не приведи, Господи, сам застанусь! Якби ти мав документи на чуже прізвище... Взяв би до себе. А ну, може, зурочу. думаєте, не дійде до цього. Покуцький цмокнув і пригубив склянку. Я обвів поглядом бідненько вмеблювану кімнату. Я в ній багато раз бував, але не міг запам'ятати. І обличчя Покуцького не міг запам'ятати. Воно було просте і добре. Це саме я міг би сказати про батькове обличчя. Але коли його не стало... Обличчя закарбувалося в пам'яті. Я глипнув на Покуцького, і мені зробилося боляче. Невже тільки смерть відкриє його моїм очам? Покуцький ніби вгадав мої думки, я побачив боязке запитання в його очах. З опущеною головою я добив чай, пересів на полесілий плюшевий диван. «Біда з моєю старою», – повторив Покуцький, відсуваючи склянку. «Покликати Грушевича?» «Ні, не треба», – він махнув рукою. «Баба просить у Бога смерті, бо стомилася жити. Нічим не зарадиш». Голос його перетянуло хвилювання.